Нощ в бомбоубежища за жителите на Израел, след като късно вечерта вчера Иран изпрати близо 20 ракети. Няма жертви от ракетната атака, но пък има най-малко 8 загинали при вероятно терористична стрелба в Яфо, квартала в южната част на Телавив. ли ни всичко това до ръба на пълномащабен и даже глобален конфликт. Добър ден на Мухамед Хала. Добър ден! 30 десетилетия работи като журналист в иракски, арабски и български медии, хуноруван преподател по философски факултет, специално с Китология. Започваме от, от едно събитие, което предстои. Агресивният политически ислям, който е отговорен за стотици терористични атентати насякъде по света. Тема на последната ви книга, озаглавена «Неподчинение», която ще бъде представена на 16 октомври в Софийските централни хали. Имате ли отговор докъде може да се стигне в конфликта между една високотехнологична демокрация от западен тип, каквато е държавата Израел, и... И терористичните групировки Хамас и Хизбула и на практика мислите ли, че светът е на ръба на пълномащабна война между Иран и Израел? С едно изречение. А, много трудно да се сключва такъв вариант, но за сега такива индикации няма, защото иранците не са в състояние да водят такава война с една държава като Израел и една друга държава като Съедините щати, която не крие подкрепата си и заявява, че тя ще защити сигурността на Израел. Вижте, тук вие го казахте има технологическо превъзходство, военно превъзходство и Иллюзии не трябва да има. Кой ще победи в тези войни? Дали това, тази война в Близки изток, дали другата война, която се в момента между Русия и Украина. И ясно кой ще победи. Ясно кой има по-големи възможности економически, военни технологически. Ние сме в новата ера, на пет такова поколение войни. Сега, днес и Съединените щати, и Европа, и почти всички световни лидери осъждат ракетното нападение от страна на Иран срещу Израел. Дипломат номер едно на Европейския съюз, Жозеп Борел, свиква на спешно заседание външните министри на държавите членки. Но аз искам, господин Халав, да ви върна буквално само два дена назад. Преди нападението на Иран, Европейския съюз се опита и не успя да отправи съвместно послание, в което да призове за незабавно прекратяване на огъня между Израел и Хизбула след първата среща на министрите на външните работи в понеделник. Такива изявления ние знаем, че трябва да бъдат единодушни, обаче Чехия се възпротиви и това накара Жозеп Борел да направи самостоятелно изявление и да призове Иран да спре всички свои действия на територията на Ливан. Точният цитат е... да кажете Израел? А, да призове Израел? Да. А, да спре всички свои действия на територията да. на Ливан. Да, благодаря, че ме поправихте. Точният цитат е всяка нова израелска интервенция в Ливан трябва да бъде избегната. А пък днеска политико Европа излиза с доста тъжно твърдение, че Европейския съюз се проваля а, в това да има единен глас по отношение на кризата в Близкия изток. Има ли тежест предупреждението от Европейския съюз в очите на Израел? Сега нека да бъдем откровени. Европейския съюз не няма тежест. Uh, Европейския съюз пред много натиски. Един от най-важните натиски, политическият натиск на uh, гражданите на Европа от uh, мигрантите. Те представляват голямо, вече uh, представят голям uh, политически натиск от началото на войната в Газа. Протестите са в, в всичките улици, атентати има, това, които се го обещават в, за тези различни в Германия и в други опити. Ние не знаем още да има такива, които са усилетени и не искат да заплашват хората. А, вижте, а, с този език, който използва Борел и другите, настава, нали, след като Съедините щати не може да влияе върху Натаняхо и неговата, неговото правителство, той прави това, който той иска. Трябва да се знае едно нещо, който нето паластинците го залавят, нето иранците, нето европейците. Мисля, че американците много добре го разберат това, Израел вече след 7 октомври не е този Израел, който беше преди това. А, това е както Съедините щати не е същите, същите преди 11 септември и след това. Те считат, че, те са заплашвани. Иран си прекалява. Създава. Врагове, фронтови, вече има седема фронта за обиколени. Те опитват в момента да защитават себе си, да не се повтаря това, което се случи на 7 октомври. Първо. Второ, те трябва да възвърнат а, доверието на собствения народ. А второ, въздържането на враговете си, че не се занимавайте, не се мислите, че ние. Ще, бъдем, ще се колебаем в отговорите си. И, и те вече го показват. И в Газа, и в а, Ливан. И ще го показват, между другото, идващите часове и в Иран. Това ще ях да питам. Каква е вероятността на Таняко да изпълни заканата си от вчера за мащабен контраудар, какъвто не сме си представили? Имаше такъв детайл, а, когато виждаме предупрежденията. А, смятате ли, че. Ще има такъв удар, който ще засегне а, ядрените а, обекти на Иран и то непосредствено сега. А това ще зависи от на различни а, ситуации фактори, дали Съединените щати ще позволят такова нещо. А, а вчера... Тоест, все пак Съединените щати би, бихме допуснали, че имат тежест в а, а, непосредствената тактика на държавата Израел. Ами, няма как, защото а, няма кой да бъде. А, участник с тях в такива удари и да ги защити в, в, в, в деликатните моменти. А, м, м мисля, че от вчера, нощи и днеска продължават а, и политическото ниво в Израил и военното ниво да обсеждат характера на този отговор. А преди това, обаче, трябва да спомена и от вестник Юдеот се обещава че в идващите часове ще бъдат атаковани много а, региони в Близкия изток, без да се обещава кои са тези региони. Според мен това ще бъде атаки насочени срещу броксите на Иран. А, а не а, тези атаки, които бяха последните дни в Сирия, а, дори вчера имаше, а, започне а, Израел да води една безпощадна война в, срещу всички въоръжени групи в региона, които. Израел счита, че те представляват заплаха за тяхното съществуване, за тяхната съгурност. Видяхме, че бяха убити трима от Народния фронт за избождаването на Палестина в Бейрут. Видяхме опит за убийството на лидера на военното короло на Фатех в лагера. Айдол Хълва също в Бейрут. Видяхме опитите да заплашват или да ликвидират брата на Вешарасет, който е командира на бригада в Националната армия, който е в тесни връзки с на Срала и Хезбола. Това е. Разрушиха 6 гранични пункта между Сирия и Иран. Заплашва Ирак че ще свалят иракските самолети, иранските самолети, които ще дойдат до летището Бейрут. Защото те имат съмнение, че там превозват орижия на Хезболаб. А не напоследно ще ви кажа, Значи, вчера а, изненадващо бяха атакувани три тренировъчни лагера в Сирия, в Сулайда и в Дара, където това са центрови на иранската а, революционната гвардия. Там има хути и там тренировъчни лагери за по какъв начин изстрелват дронови. Иран натрупва 10 хиляди доброволци от проксите си в мънта отиват в, в Сирия. Тоест, казвате, Израел вероятно ще се защитава на много повече фронтове, отколкото видимо виждаме, не само Газа на Юг, Ливан на Север и първоосновата на конфликта Иран, но и на всички проксите в региона. И да не забравяме, че в мънта Иран опитва да активизира Забеден даряк активизира броксите си, новите исламисти в Йордания. Има опити Йордания да бъде свалена монархията там и, и те. То вече, това е ясно действията на Иран. Иска да включи Йордания в този как се казва шииската дига която да заобикали Израел и, и сонистските държави. Тоест, а, ако ви разбирам правилно да не гледаме единствено върху вероятността, да се насочи контраудар от страна на Израел към вероятно ядрени обекти на Иран, а, а в а, това, че може да има наистина много различни и различни нива на фронтове, това обаче означава ли, че ще се отслаби фокуса върху Ливан, където Израел вчера започна сухопътна операция. Знаем, че сухопътните операции са този момент в който вече може да се говори а, за, а, за война? В... Това, което казаха преди малко не заключва удар срещу Иран. Удара ще бъде срещу различни стратегически обекти. Военни и економически. А, кои са тези? Ще разберем? когато се случва това. Но няма да мине без е, отговор. В същото време трябва да се знаят слушателите. И, е, Израел има най-голямата военна база в Азербайджан. И тя може да бъде използвана, Ако ще има решение да удрат атомните съоръжения, защото те са на местата, райони, където много близко до е, Азербайджан. Това, което казвате за Ливан, има решение Хезбула да бъде не само безглавена, а да бъде примахната от целия. Този, а, тази територия, която досега има инфраструктура. И, и забележете какво вече иска Натаняо и правителството му. Не само самоуспълняването на резолюцията на съвета по съгодно 17.001, което задължава стеглянето на инфраструктурата на Хезбола от органичните райони и разполагането на а, националната армия на Ливан, а нещо повече да бъде разоръжена Хезболай, това го каза министър на външните работи на Израил преди е, два дни. Е, нещата се ескалират. Вижте как започват израелците да действат. Все още атакуват позициите, складовите на всякъде на територията на Ливан. Не само в южната част от Иудоха Чак до ЛБК, който това е грани, граничен райони с а, Сирия. А, това няма да, да се спира, на Теняго няма да спира. Тази радикализация в отбранителната стратегия на Израел на премиера на Таняхо, защото в една такава обстановка става все още по-трудна политическата критика към неговите действия. А има такава в условията на демокрацията, тъй като от ние все пак говорим за демокрация от западен тип, има а, и критика към политиката на Таняхо в Израел. Според вас, обаче, става ли все по-невъзможен път, който е различен от а, тази директна военна конфронтация? А, не, аз а, не мисля. А, а, забележете, че Нетял вече увеличава подкрепата си сред народа си в Срайл, докато преди месеци всички бяха против него. Сега това има 25% в последните изследвания за общественото мнение, но така иначе не мисля, че има някакъв изход от това, което се случва. Дали ние? Всичките арабските държави се нуждаем от нова Вестфалия. Е това е въпроса. Ето това е въпроса. Е, държави и нации. Защото трябва да престанем с тези иллюзии. И, и израелците трябва да се, да се оттървят от тези иллюзии. Едните да ликвидирате, другите. Едните да. Е, е, Дали ще да се стигне другите? до отърваването точно от тази иллюзия, че можеш напълно да ликвидираш врага? Не може. Обаче аз в всещото време, разберете ми, много хора, много от арабите тук няма да са съгласни, няма да харесват това, го казвам. Казвам. Ние живеем в много иллюзии, не познаваме нашата история. Всичко е, цялото ни е образовано погрешно. Ние трябва да осъзнаваме, че има нов свят. И трябва да бъдем част от съвременността, от тези промени, а не да възползваме от всички това постижение на западната цивилизация, обаче да я отхвърляме. И това е проблема ни. Ние а, създаваме нов някакъв ислам, фанатизиран ислам. Заплашва целия свят, но преди всичко заплашва с нас себе си. И, и тук идва нашата заплаха. От там идва. И, и има нещо, нещо наистина тъжно и а, а, тъжна ирония в а, факта, че от вчерашната атака на а, Иран срещу Израел ракетната атака, мисля, че има един убитец, който е палестинец. Само един палестинец. Забележете. Значи, един палестинец а, има а, а, а, а, жертва на това нещо, което направиха иранците. Благодаря Ви, Мохамед Халав. А, а, анализ на динамичната картина в Близкия изток. Пак да кажа, очакваме с интерес премиерата на новата му книга, Непочинение на 16 октомври. Тук ще се намери генезиса на всичко това, което се случва в Близкия изток. Благодаря ви,